Тоді встає з ліжка і, неквапом впевнена, у його футбольці йде на кухню робити канапки. Хтось, приспавши його пильність, крихта по крихті починає привласнювати світ, у якому він існує, за який він заплатив достатню ціну, аби бути там, ким йому заманеться. Хтось починає загрожувати недоторканості його території. Так тобі треба. Втручається цілковито відсутній на манівці глузд, і цей тихий шепіт розриває надрузки фантастичну фотоплівку останніх днів. А я думав повісити дзеркало в коридорі. Обережно закидає він і собі, приплентавшись до кухні, без футболки і без ілюзій. Ні на сам передспальні заперечує вона, Тоненько нарізаючи твердий сир, ковбаса вже лежить порізана. Учора вона ходила на закупи і принесла харчів на багато днів уперед, і півдня бідкалася, що він не має холодильника. Скільки ж вона вчора розтринькала його грошенят? Виправдати її, виявиться, не так уже легко вона стоятиме перед дверима й мовчатиме довго і нудно, сподіваючись на пояснення. На рік старше за нього, нічим не примітна, геть не стильна. Потерпаючи від того непотрібного стояння, він витягує з кишені останні гроші і протягає їй. Вона ображено спалахує, розвертається до дверей, переступає поріг і, передумавши, швидко вихоплює у нього з рук цю плату. Гроші майже символічні, але ж останні. Зарплата за два тижні доведеться позичати у Славка. «Так тобі й треба», – заявляє вже у ролі повноправного господаря Глузд. Відтак, приводячи до себе після школи якусь дівчину, він того ж вечора акуратно випроваджує її додому і найпізніше до ранку благополучно забуває її. Поняття «зустрічатися» взагалі не існує, Добиватись, упадати, осипати подарунками чи компліментами, вигадувати, прибріхувати, теревенити і вислуховувати чужі теревені. За його особистою статистикою, на одну, яка ламається, припадають дві, що погоджуються одразу, ледве зачувши, що у нього окрема квартира. Інколи, вказуючи якийсь із дівчат на вихід, він наривається на лемент – Плачі, істерики, жбурляння сумочками і дурнуваті запитання на «Шкталт, невже я тобі зовсім не подобаюся?» Після таких прощань він закривається на десять замків і довго насолоджується усамітненням. І тоді Славко, дивлячись на все це з висоти свого досвіду, скрушно, але надзвичайно тактовно та зауважує. «І що всі ці ляльки в такому ідіоті, як ти, знаходять?» Лікар повернувся опівночі. Андрій якраз закінчив читати казку, бо Віра ніяк без казки не бажала засинати. До того ж вони їли на кухні пиріжки пані Марії. Віра малювала капловухого ведмедика. Андрій тим часом вчив дитину рахувати». Дитина по-королівськи поблажливо, дозволяла себе вчити, не забуваючи пропускати всю його науку повзвуха. Остап з кімнати не вилазив, і це було єдиним плюсом. Усе решта в житті було велетенським мінусом. Лікор повернувся о півночі і кілька разів ужив у розмові місцеві діалекти. Виявилося, що машина заглухла на півдорозі і довелося чекати на таксі за такої погоди. «Слухай, Андрію, може, залишишся ночувати? Там така погода?» «Ні, дякую». «Різко, дуже різко», – відповів Андрій. Лікар округлив очі. «Мені треба бути в одному місці», – спробував залагодити свій промах Андрій. «Добре, якщо треба». Дещо розгублено погодився лікар і Андрій при цьому вилетів на свіже повітря. Яка там видалася погода, важкий рок і скрипка, стінг і Ванеса Мей, і вітер, як осоліст, на Велетенській арені міста, і світломузика з розбурханих хмар і помаранчевого місяця,